Сім чудес світу Чудесами світу в давнину вважалися найвеличніші і найвідоміші споруди. Ці витвори людської фантазії здатні вразити й уяву сучасної людини. У другому столітті до нашої ери грек Філон Візантійський склав опис семи найчудовіших людських творінь. З них до нас дійшли піраміди в Гізі, руїни храму Артеміди, Галікарнацького мавзолею та маяка на острові Фарос. Увічнення померлих Найбільші єгипетські піраміди збудовані в Гізі між 2600 та 2500 роками до нашої ери Це гробниці фараонів Хеопса або Хуфу, Хефрена, Хафри та Мікерина – Менкаури Мавзолей, який слугував усипальницею карійського царя Мавзола, було споруджено в 353 році до нашої ери за вказівкою його вдови Артемісії в місті Галікарнасі, нині Туреччина. Були залучені кращі майстри, які створили настільки чудову будівлю, що відтоді гробниці відомих людей називають мавзолеями. Висячі садиси Міраміди у Вавилоні були побудовані за однією з версій приблизно в 580 році до нашої ери царем Навуходоносором II для увічнення пам'яті про дружину – принцесу з гірської Мідії. Смертні богам Величний храм в Ефесі, нині Туреччина, було збудовано в 350 році до нашої ери грецькими архітекторами. У ньому було понад 100 колон по 20 метрів завишки, оздоблених рельєфами. Храм було присвячено богині полювання Артеміді. Статую Зевса в Олімпії на батьківщині Олімпійських ігор створив у 433 році до нашої ери афінський скульптор Фідій. 12-метрова статуя була вирізьблена з дерева і оздоблена слоновою кісткою і золотом. Колос Родоський, 40-метрова бронзова статуя Геліуса, Бога Сонця, був встановлений на острові Родос на честь перемоги над загарбниками в 305 році до нашої ери, зруйнований під час землетрусу в 224 році до нашої ери. Уламки його були продані як брухт у 653 році. Ілюстрації. Фароський маяк Підступи до Александрійської гавані в Єгипті були надзвичайно небезпечні, і щоб допомогти мореплавцям, у 280 році до нашої ери на острові Фарос було споруджено перший у світі маяк. Вежу маяка за вишки 140 метрів вивершувала статуя якогось божества, очевидно Посейдона, грецького бога морів. Ночами на вежі розпалювали вогонь, який було видно звіддаля і який указував суднам шлях у гавань. За 15 століть маяк поступово зруйнувався.